Ліля шарпнула. «Смішна геть, невродлива, метушлива, незграбна лілька». Олеся відчула. Готова на все. «Те-отой-те, око-отой-ко, чекую, Шінхай, чи Шанхай, яка різниця?» Бій, якого ще не бачив Київ, відбувся пізнього вечора на столичному пустирі біля їхнього спального мікрорайону. Олеся, звісно, не знала, що тут колись її мама зустріла своє кохання, своє щастя і нещастя Еміра. Пустир, точніше його частина, чомусь досі лишилась пустирем. Подивікували, що мають ось-ось почати будівництво розважання спортивного комплексу, що пустир уже має власника, та того вечора він мав двох воєвничих власниць. Вони обоє роздяглися лишились у джинсах і верхніх частинах легких спортивних костюмчиків. Отже, готувались обоє, так подумала Олеся і так само Ліля. Ліля мала більший досвід, але в останні два роки вона трохи обважніла. Не приховувала, що любить цукерки і морозиво. Олеся ж розквітала все дощи, зберігаючи ту саму вагу, навіть більше вистрончилась. Якби хтось проходив пустирем близько до опівночі, він почув би войовничі вигуки хекання. Тюпав мимо тільки безхатько, котрий спочатку злякав спини позадкував, бо остерігав по побоїськ та прислухавшись до вигуків про вормотів. Йогі пагість, каже баби, і став з цікавістю дивлятись у поєдинок, якого освітлював місяць, що визирав за хмари, та відблиски поодиноких безсонних вікон з будинків неподалік. Скажи, ніби би стрибали одне довкола одної, часом ухидрялись наносити удари руками і ногами. Лунали й Олеся, хоч по обличчю не бий. Ліля, такого говору не було, сучко. Покажешся своєму директору, хай залиже. Олеся, він майже міністр. Ліля, до дупи твого міністра. Маєш, Олеся? Ах, так, на! «Тріснула, мармиза, Ліля. Ти гірше, суки, Олеся. Ой, налякала, няв!» Зрештою досить стомнені, захекані суперниці зійшлися на тому, що в професійному боксі називається Клінчем. Ліля прошептала на вуху Олесі. «Ти відмовишся від нього, правда?» Олеся стомлений шепіт. «І не подумаю. Ліля тихо розпачтово. Уб'ю!» І тут виявилось, що обидві не хочуть розщіплювати руки і звільняти ненависну суперницю з дутих обіймів. Так вони впали на холодну землю. Земля втім була не тільки холодною, а й розверзяконо. Обоє відчули, що можуть забруднитись, піднялися, і пустир враз став світлішим від голосного дівоцького регоду. Потім вони побачили самотній силует на пустирі, і, не змовляючи без жодного слова, помчали до нього. Силует кинувсь тікати, та вони його наздогнали, і відлупцювали б нещасного, надто цікавого безхатька, та зупинив дикий сморі, який йшов від цієї опівнічної істоти. Живий, сказала Ліля. Пішли, Олеся. Дорогою до їхніх будинків, Олеся подумала, що добре було б подарувати Лілі Люсика. Вона якось розповіла Лільці про нього, хай би робила з ним, що хотіла, що завгодно, по суті Люсик поганий хлопець. Біля свого будинку Ліля спинилася і сказала: «Ствердно, мов, про давно вирішене. Ти звичайно сьогодні вже не прийдеш на майдан". "Прийду", сказала Олеся, "але не до нього, до нього". «Знову получиш, і я дам тобі всерйоз. І я теж». Лілія зненацька вдарила Олесю по нозі, своєю ногою. Олеся впала, а Лілія зникла, Підводячись, Олеся подумала, що вона перемогла. «Але розуміла, що це не так. Мало б так бути, але не є. Ще не є. Я власниця», – сказала Олеся вголос, – «і він буде моїм». Люсика в під'їзді цього разу не виявилось. «Хоч він би згодився, як навидити душу, то зігнати рештки злості». Бабуся Даза, як і годиться, не спала. Звісно, завойкала. Господи, на тебе хтось напав? Я билась за своє кохання, сказала Олеся. Пам'ятаєш, я тобі розповідала про Тео Кокіошінхайк, котрий тайський бокс. Проте не зовсім. Щось пригадую, ти ж не хочеш сказати? Я застосувала той Тео на практиці разом із Шанхаєм. І хочу спати. Уранці сама почищу куртку і джинси. Але синець, господи, і другий, то мої бойові рани. Звісно, Олеся довго не змогла заснути і почала придумувати собі сон, у якому вони йшли з Ярославом, взявшись за руки. Розуміла, що їй треба відступитись, що так би було благородніше, що вона, по суті, дуже прив'язана до тієї ж лільки, що Ярославі, якщо по правді ніхто, і ліпше вбити кохання з зародку. З цією думкою вона й заснула. А вранці... Ну, а як же? Її вдяганка почищена. І сніданок вам готовий принцесом... Не знати, що ліпше – дякувати бабусі чи гніватись, удавати, що гніваєшся. Але хто це дивиться на неї із дзеркала з підбитим оком? Ха-ха, за пудрим, за маскуєм, а вечері підем до Славунчика. Якби ж вона знала, якісь сюрприз її чекає. Сурпризяка-залізяка. Вона наметі Ярослава не було. Ну, а як же тут знали, до кого вона прийшла? Ярослав поїхав, родувата, коровка, дівчина. Як поїхав? Сьогодні вранці. Він десь там юрисконсультом працює. Завтра треба виходити на роботу, бо закінчується відпустка за власний рахунок. Он як? Олеся не знала, що й думати, що й казати. Врешті-решт видала те, що просилася на кінчик язика. Він... І він нічого не передавав, не казав. Вам? Дівчина подивилася, ямно з іронією, глумливо. Але може й не глумливо. Може їй здається? Здається. Здається, що в голові снується. Може до співчуття, але від того не легше. Вам нічого не передав як безглуздо все це, думає Олеся, але маєш те, що заслужила. Дурна фраза ліза до голови, прийшла любов зі м'яли помідори. А помідори хай не зав'язувались, лишається тільки спитати для повної ганьби. Він ще приїде сюди і уточниєтиме, мабуть, і так не зрозуміло. Ярослав. Навряд, відповіла Руденька глумливиця. Його зміна закінчилась. Ви ж, певно, чули, що вибори призначені на 26 грудня. Вибори? Так, третій тур. До виборів ще постоїмо, а і так був тут майже три тижні. Дякую за інформацію, витис на себе Олеся. Почула, наче кейсон, вам погано? Ніщо ви, я прийду з майданом. Звісно, до побачення. Олеся плентилась крізь людський частокіл, і для повноти вражень озивається мобілка і питає ліленим голосом ти вже знаєш про що? Наш любчик змився. Той що? знову що Олеся. А те, що дві дурні дівки лупцюють одна одну, а він тютю. -тю. Як тобі це подобається? Ніяк. Страждаєш, кінь, він же повна сволота або повний тюфяк. Він же бачив, як ми на нього обоє запали. Звідки, кволо заперечила Олеся, може, й не бачив? Бачив, бачив. І плюнув нам у душу, харкнув. Ну, який твій землячок у вас, у Луцьку, всі таки? Олеся натиснула кнопку, вирубалась. Та Ліля знала, де її чекати, куди її колишня подруга попрямує, біля метро хрещатик.